Benvingut a Ones de Pau Avui parlarem de l'acompanyament internacional i les brigades de pau Tenim una entrevista que omplirà l'hora de programa i sense més preàmbuls, doncs comencem ja Ens estàs escoltant al 91.4 de la freqüència modulada o bé per internet a través del web contrabanda.org Comencem aquesta entrevista, aquesta xerrada, amb en Fermín Rodrigo, que és exvoluntari de Brigades Internacionals de Pau, PBI, i que ha estat a, als tres països on aquesta organització treballa, a l'Amèrica Llatina, i que és Guatemala, Mèxic i Colòmbia. El Fermín és integrant també del grup de suport de Catalunya de Brigades Internacionals de Pau. Bona nit, Fermí. Bona nit. Gràcies per venir a Contrabanda. Gràcies a vosaltres. Bueno, explica'ns una miqueta què estàs fent ara mateix. Estàs descansant d'alguna de, de d'aquestes de, sortides a Centroamèrica? Estàs treballant amb altres coses? Digue'ns una mica què fas ara mateix. Doncs mira, jo soc d'aquí, vaig eh, venir aquí a Catalunya fa 26 anys i treballo a la telefònica i ha vegades quan tinc disposició de temps' s'hafonar doncs, un petit permís i, i un tant permisos, donc de l'any que és obligatori per estar de voluntari als projectes de, de brigades internacionals de pau eh, a nivell internacional estem inclosos en l'organització humana direm, que és pisIS brigades internacionals i bueno, ara parlarem una mica de d'això però bueno, la, les vegades que he estat per allà a part de l'experiència, la, l'acolliment de la gent i tot això, doncs uno dona compte que, que els problemes eh, es manifesten allà, en els països empobris però els problemes, les causes fonamentals es generen aquí al denominat primer món i en aquest sentit, doncs Aquí estic doncs, col·laborant en totes les, les faenes de solidaritat cap a la gent d'aquí, cap a la gent de d'allà i tractant de fer un món una mica més, més humà i, i diferent. Doncs col·laboro al Cerucet de Telefònica eh, abans era el, el Comitè Antiotan de Telefònica, tot això les eines sindicals, al barri i al poble on viu i, i bé, bueno, doncs, tratant de, de fer activa la solidaritat. A més d'això, porto la casa i, bé, bueno, les eines, les feines normals de, de tothom, que este compromès en la seva família, en la seva gent, i el seu barri, amb el, el seu treball. Mhm. Mm molt bé. Explica'ns una mica com interpretes tu que és la feina a Brigades Internacionals de Pau. Bé, bueno, eh, Brigades Internacionals de Pau té algunes característiques que que marquen, diríem, la figura del del voluntariat. No? És a dir, que Brigades Internacionals es, es va crear l'any 81 a Canadà, a Ontario, després d'una sèrie d'assemblees contra la guerra... En fin, una serie de... Y allí se van, van, dirían, apropar gente que procedía de de Santisena, del grupo de antiguerra, de grupos de de Gandhi, de Solidaridad en Centroamérica, los famosos comités de mitad de los 80, y gente de amnistía, en fin i veure la necessitat de fer una, una organització cuyo objectiu fos tenir sempre gent present al terreny és a dir, els llocs de, on es manifesten els conflictes normalment en, en forma de pressió i repressió sobre els defensors i defensoras de drets humains siguin de caràcter comunitari, sindical, polític, etc. Y bueno, don, pues, es una organización reconeguda por Naciones Unidas y estos tres principios de, de brigada son la no violencia, la no injerencia y la y el no partidismo. Bueno, como digo, la característica es que siempre estén en el terreno. En esta filosofía eso vuol di que no acompañen, dirían, hayan cuyas estrategias de transformació social passen per la violència pressuposada a armada tampoc eh? sigui civil o, o militar o... o sigui que aquest principi està bastant, bastant clar el tema del dret a la vida com una cosa fonamental i la violència no és, no és compatible en el, el nostre esquema el no partidisme i la no ingerència, doncs és perquè estem de que són els propis pobles, la pròpia gent afectada, les pròpies víctimes les que han de desenvolupar estratègies eh, pròpies segons la seva història, la seva cosmovisió, la seva cultura doncs, per sortir d'aquesta situació. De fet, només estem en lloc on prèviament hem sigut demanats no? eh, fent un estudi de la situació, si hi ha possibilitats o no, i, i anem. O sigui que no, no estem per voluntat pròpia, diríem, eh, d'ingerir-ho. I, I tant de bo que, que alguna vegada no en enlloc, perquè això seria manifestació de que els defensors de drets humà poden desenvolupar el seu treball, que és legítim, que és legal, eh, que és reconegut, a la Constitució dels pobles, etc. i dels països que estem parlant i, i puguin fer la seva lluita per la llibertat, per la justícia i, i els drets humans sense, sense amenaces i desaparicions. Aquesta és una mica la qüestió. Hem estat en diversos països, el Salvador molts anys, als Boscans també, i a Rilanca també, a Kebet Bueno, i ara en l'actualitat tenim 100% equips projectes portant de drets humans, de presència internacional, acompanyament internacional als tres països llatinoamèricas es que ha nombrat Jordi eh, sí Colòmbia, Mèxic i Guatemala i a massa massa Indonèsia i Nepal No sé si ens hem deixat el tercer el tercer principi de les Brigades Internacionals de Pau, un era la no violència, l'altre el no partidisme... I la no ingerència. El no partidisme és fonamentalment el que nosaltres no som neutrals, en un conflicte mai es pot ser neutral. No? De fet, acompanyant a la gent més explotada, més més intervinguda en la seva llibertat i el seu seus el de la vida, el de la reunió, el de... Eh, en fi... Eh, fins i tot els tres econòmics eh, polítics, socials i culturals i ambientals doncs en aquest sentit no són neutrals però sí que són aportant al conflicte o a, les, a la canalització del conflicte sinó no, si no la, la resolució és ser un, una tercera força diríem, eh? una tercera presència entre els actors que s'agreden o que són víctimes. En aquest sentit, no, no són partidistes, diria. No estan en les estratègies de la, de la gent que acompanyen, però sí en la seva legitimitat, per dir-la seva i fer-la seva. No? Eh, des de l'explotació econòmica, l'opressió política i la dominació ideològica que, que padeixen, no? bones de pau a contrabanda FMA. Les eines fundamentals, les tasques fonamentals dels voluntaris, són fonamentalment 4 o5. Per una part, proporcionar acompanyament internacional, a persones i organitzacions amenaçades a vegades també a comunitats eh? Eh... quan diem amenaçades, perdona Farmi, quan es diu amenaçades concreta una mica més perquè els que no ho coneixen es puguin imaginar a què es refereix. Sí, bueno, les amenaçades són eh, és eh, tot això que, que es converteix en pressió sobre la gent perquè no faci el que, que ha decidit fer no? ...desenvolupar la seba lluita que es justa, etcétera... ...y fin amenazas de amor... ...o desapariciones extrajudiciadas... O, ...o torturas o cosas de estas... ...a vegadas el acompañamiento lo que trata es de... ...prever... a que ...aquesta situación, evitarlas... ...no... En, ...en la medida de lo posible... ...y si... si, si ...ya se han portado a terme... ...donos trata de... ...evitar que en el futur tornen a sucedir i a més, a més eh, tractar de que tinguin un cost polític per a sectors agressors de manera que, que supensin. pensin. No? En aquest sentit, la gran majoria de les violacions de drets humans del tipus que sigui eh, són responsabilitat de l'Estat, dels Estats, bé per oració o bé per omissió. Els sectors no sempre són de las instituciones de l'Estat policía, exércitos y tal, sino que a veces tienen otras denominaciones grupos paramilitares o guardias blancas de las multinacionales o, o narcotransit o, o, o, o lo que, que sea ¿no? pero siempre la responsabilidad es de l'Estat por eso una altra de las tareas que tiene el voluntario es eh, tratar de decir una sarsa de protecció, una xarxa de protecció o de pressió, de dissuació, a nivell internacional però també a nivell nacional. Així que els països on hi són, doncs tenim relació, intercomunicació amb les autoritats, sobretot per manifestar-los les nostres preocupacions a partir de l'acompanyament que, que realicen i també manifestar-los la preocupació de la comunitat internacional per a aquesta situació a la qual sortim d'informació de, de primera mà sobre el que estem vivint no? una altra faena també és afavorir processos de reconstrucció social sobretot en, en societat o comunitat eh, on el, els conflictes han desarticulat diríem han fragmentat les comunitats i fins i tot els processos de creixement de les criatures, per exemple, i tot això, la por, el, el terror, tot això, doncs tracta també de, a partir de, de tallers de reconstrucció social, em, en un protagonisme de, de qualsevol sortida per part de la comunitat, és a dir, d'una sortida comunitària, eh, un problema que és comunitari, però que es manifesta de forma individual eh, segons el que la gent ha experimentat no? pues tortura tal o, o mort de familiars o de germans o de la mare del pare, o del pare o el que sigui no? o bombardejos o el que sigui i per fi una altra feina és també tractar de col·laborar amb la resta d'organitzacions e internacionales que són presents en aquests països de manera que tots plegats poden pressionar més a la comunitat internacional més, més, eh, més encara en aquest moment en què la norma dels drets humans està baixant, sobretot des, del, des de 11 s als Estats Units, i amb la tortura i tot això doncs, doncs són qüestions que relativitzen molt més que abans. És no? de dir, que ja en, ara l'hem vist en el tema de l'Iraq, que hi ha, hi ha excepcions, no? Home, de tortura, de ben comú, no? i tal. Doncs això és, és periosíssim, o, o, o si més no, en els tractats econòmics, on sempre hi ha un, uns articles que traten de eh, recortar l'intercanvi econòmic eh, entre països, o tractats de llibre comerç, o el, el que sigui, en funció de, no, de la no evolució favorable en el tema del dret humà. Doncs fer-lo complir i que la lletra i els teixits de la comunitat internacional doncs, es realissin. No? Les brigades internacionals de pau també són molt realistes i saben que no poden doncs, fer grans canvis i que precisament els seus principis a, els, els impedeixen d'actuar doncs, directament i hi ha aquesta frase que es diu d'obrir espais. No? Obrir espais vol dir col·laborar, ajudar però no ser l'actor protagonista, en cap cas, d'aquesta estratègia no, d'ajuda. Aleshores, explica'ns algun exemple perquè es vegi la bona feina, es, es vegi la, la feina eficaç que poden fer els voluntaris brigadistes, a, a les Brigades Internacionals de Pau. Per exemple, posem l'època en què vas estar amb refugiats a Mèxic. Explica'ns mm -hmm. què fèieu i quin era el context en què et vas trobar. Mm -hmm. Bueno, l'exemple millor és sempre les manifestacions de la gent amenaçada i, i en aquest sentit doncs no sé, a, a Guatemala el 83 van començar l'acompanyament quasi la creació l'acompanyament per la creació del grup d'apollo de, de mutu del GAM no? doncs jo me recordo quan vaig anar de voluntari al 92 que encara estava... La guerra a Guatemala, doncs la gent del GAN deia que si elles, que eren fonamentalment dones, estaven vives era gràcies a l'acompanyament de brigades. No? Home, potser és massa cosa, però no, no, el que és veritat és que anaven amb elles a tot arreu, a les marxes o manifestacions, a les gestions oficials, eh, als desplaçaments... Eh, on els perills eren evidents i los havien, els havien sufrit abans no, de l'acompanyament o sigui que són coses com bastant reals no? doncs ara acompanyem per exemple un dels acompanyaments que fem a a Guatemala estem a l'AUBOC, una organització camperola i eh, sumacions i, i a vegades inhumacions també Eh, per exemple, eh, ara mateix estan amenaçant el líder de les Granadilles les comunitats que s'oposen a la superexplotació minera de les, dels seus territoris no? doncs aquest líder l'han amenaçat de, de mort diverses vegades per, per mòbil, directament, personalment tal, i, i, i han activat un parell de vegades també la, la xarxa d'emergència de, a nivell mundial i bueno de moment l'acompanyen i ahir està realitzant el seu treball i no deixant de fer cap cosa però les amenaces no? de moment una, una altra cosa que també manifesta una mica el resultat és que directament mai ha matat alguna persona que nosaltres estaven acompanyant eh? Eh, sí ha passat després de ser-les d'acompanyar hi passat un temps però també en funció d'altres coses que, que les amenaces han, han seguit, fins i tot alguna mort no? assassinada o desapareguda morts extrajudicials i així però bueno, no és és molt excepcional i acompanyant-les acompanyant mai doncs no sé, per a mi la mostra, en tot cas, és l'acolliment de la gent. És a dir, la relació que s'estableix no solament de tipus polític a través de l'acompanyament, sinó d'intercanvi de com elles i ells viven tot això i com nosaltres també lo, lo vivim. Aquest intercanvi és la base d'una confiança mútua que perfecciona els acompanyaments. Eh? És a dir, podem parlar amb molta més profunditat de temes de seguretat, de temes logístics i fer una, un acompanyament més, més, més seriós. Podríem concretar una mica més, la feina de les Brigades Internacionals de Pau, dient que és un compromís d'un any i has es d'estar 12 mesos treballant en aquell territori, ja sigui Guatemala, Mèxic, Colòmbia, Nepal o Indonèsia, que són els 5 països on actualment PBI, les Brigades Internacionals de Pau, estan treballant. Clar, durant 12 mesos el voluntari té temps de conèixer molt bé la cultura, de fer una immersió que li permeti apropar-se els valors a la manera de fer de parlar, si és que és una llengua diferent. i per tant, l'ajuda la, en aquest sentit, la, la, la comunicació doncs, és bastant potent i, i és eficaç al cap i a la fi. no? Ones de pau a contraban FM. Hons de pau. Arroba, Hauríem de dir també que després aquests brigadistes, suposem catalans o espanyols, que vagin al país on han sigut seleccionats es trobaran amb altres brigadistes d'altres països claro. i per tant es treballa conjuntament amb gent de diferents indrets del món que fan la mateixa feina de, claro, de claro, voluntaris. Clar, clar, tot en gent que ja té una experiència, ja porta allà 3, 4, 5 mesos i tu t'incorpores, no? I ells també t'orienten, dirien, en el, el terreny, no? Però bé, bueno, el procés de formació és aquest. Viure junts, fer proves diríem, joç de rol, per veure la capacitat de mantenir una entrevista, de fer articles, de seleccionar notícies, i acompanyament, de treball en grup, de viure en grup, eh, amb gent d'altres cultures, eh, tot això. Hi ha una sèrie d'eixos transversals, des del tema indígena, el tema gènere, el tema... Eh, nord-sur, en fin una sèrie de, de continguts. A partir d'ahir doncs, ja marxen al terreny, com tu deies, molt bé, un, un any, i durant aquest temps eh, han de viure i treballar en la mateixa casa, eh? és casa-oficina, dirien, i totes les despeses són, són pagades per al projecte. O sigui que... Eh, tant desplaçament, menjar, tot el necessari per fer bé el treball. Però, bueno, en general, també en l'ajuda mútua dintre, dintre del grup, de l'equip, doncs, no tothom serveix, serveix igual per, per tot i es complementen bastant bé. Sí. Fermí, pots donar algun exemple d'una situació que hagi sigut difícil per tu? perquè qui ens pugui escoltar, doncs, s'acabi de... va imaginant-se, doncs, mm. més exactament amb què es podria trobar a les brigades mm. internacionals de pau. He tenit no, no de tot. En principi, no s'ha de tenir por, perquè eh, la poca que pot analitzar-se i prevenir-se i tal, doncs... Eh, es posen mides de seguretat i no, no hi ha més problema, no? Però sempre, sempre hi ha zones grisos que, eh, segons quins siguin els actors agressors, doncs és difícil de, de controlar totalment, no? Així les coses que més m'han impressionat, diríem es sobre todo ha en el tema de paramilitarismo ¿no? es molt diferente al, al tema de las fuerzas armadas por ejemplo Voy a estar una vez en una, en una aturada general y hasta que teníamos los fusiles de, de los militars a, a mil metros de nosotros, ¿no? que estaban eh, una serie de donas tallando un ponte i una persona de brigades en un, en un costat i una altra en l'altre, no? I bueno, es, es van apropar els tanques, la llei. bueno, va ser una situació, però jo no, no va sentir tan, tanta por com la, les vegades en les paramilitats. Me recordo una que estaven acompanyant un sindicat que estava fent un taller de tres mans en una población y nosotros sabían que y había avuto amenazas ya de, de grupos paramilitares y estaban a la puerta nosotros dos y van a pasar a las eh tres, tres paramilitares y ostentosamente van traen la, las pistolas y es van a apuntar. estaban a 3 m. Era una situación que no sabía si dispararían o no, porque era era gente no regular, dirían, no, no uniformada. No no sabían quién eran, ¿no? pero sí que sabían que eran paramilitares. Bueno, finalmente eh, va a quedar en eso, en una, una nueva amenaza, pero suban lo van pensar, van ¿Va a mantener eso. ¿eh? ¿Van poder identificar quién era? Sí, perfectamente. Sí, uh -huh. Desp va. después van, van pasar a denunciarlo al a la comissaria d'allà de, de la població i fins i tot nosaltres ja sabíem que la policia i l'exèrcit que estava allí coneixien a les tres que havien passat però de totes maneres nosaltres vam posar la denúncia i fins i tot les havien avisat eh, prèviament a les autoritats de qual seria el nostre recorregut a la gent que acompanyaven i tal perquè de, després no, no diguessin que no sabien res no? o sigui que si vas fent totes les, les feines ben fetes i amb responsabilitat i professionalitat doncs les coses en general van, van millor mm. sí. jo, jo ara mateix m'ha vingut al cap una, una notícia, un correu electrònic que vaig rebre l'any passat on doncs, comunicaven la mort d'una companya, d'una voluntària que havia estat no sé si a Xapas o a Oaxaca mm -hmm. Però que havia morta a Oaxaca. La van trobar, doncs, que, que havia sigut assassinada. I ella no estava treballant com a brigadista en aquell moment, però sí que havia treballat uns mesos abans. Mm -hmm. sí, és un risc que és real. En tot, en tot cas, jo, jo, jo vull fer una mica la distinció entre brigadistas y brigadistas pero claro, el tema del lenguaje es... vale, bueno, para, para comenzar la palabra, la palabra brigadista no es que sea muy antimilitarista ¿no? pero bueno, pues, histórica <ríe> y ya en cuando la cambian pero una cosa es Ana en brigadas ¿no? de estilo o de acompañamiento ¿no? que los requisitos son, normalmente son menor es decir, que entras en comunicación en alguna ONG ¿no? Eh, o gent d'allà o tal i diuen, ah, pues vine, vine que necessitem presència internacional no? Això mm. és es un, una cosa, dirien que normalment respon a un posicionament individual eh, que després es fa col·lectiu però que la protecció és menor, dirien eh, perquè no hi ha una organització darrere de, de la persona aquesta i ¿no? una altra cosa és brigades internacionals de pau que és com una organització com si si fos una ONG, no? no és una brigada per un temps, sinó que són brigades internacionals de pau, una organització. Has d'estar un any, un any, un tal, i té també unes relacions a nivell mundial, uns grups de suport en 20 països, una oficina a, a Londres, pels projectes, una de cada projecte en algun lloc, és a dir, un cabildo permanent, una relació amb la societat també d'aquí. I en els països on es treballa sobre el terreny també hi ha el permís de les ambaixades corresponents, dels estats corresponents Efecti que el reconeixen i per tant també tenen constància de la seva presència sí, i també sí, sí, hi ha una altra manera doncs, hi, ha, hi ha un respecte que va més enllà del racisme, no? Perquè aquest també és un tema que volia treure per mi i és que clar, és, és una cosa que pot incomodar a, a segons... A, quines persones, no? Bueno reformulo el, el plantejament mm. quan dic el racisme vull dir que la dissuasió que crea eh, aquest eh, voluntari que està acompanyant en pares perquè és internacional i no és d'aquell país, posem per cas sí. no sé, eh, Mèxic eh, Guatemala o Colòmbia, en una zona on hi ha població indígena mm. clar, quan hi ha la presència d'un blanc que a més a més eh, eh, no és del propi país sinó que és internacional les estructures racistes fan que doncs, se'l respecti i per això doncs no hi hagin amenaces, etc. Per tant, també eh, mm. això està present, no? Però, evidentment, hi ha altres, altres motius de dissuasió que, que poden anar més enllà del propi racisme. Mm. Això com ho veus, tu? El racisme és un component, no és l'únic component. És a dir, que, clar, en, aquestes, en aquesta societat, eh, en Guatemala, per exemple, doncs eh, eh, la jerarquiació el racisme està instituït i no És a dir que està el blanc, el mestís, l'ladino el pobre, l'indígena, si es dona més i si es naïmens, eh, explico, eh, eh, eh, el racisme està present. Està present. En aquest sentit, nosaltres el fet de portar un passaport d'un país teòricament disuasori, és a dir que té coses a dir en la relació entre estats en aquest cas Guatemala-Espanya doncs és una protecció evidentment de totes maneres per exemple el tema del genocidi a Guatemala no és un tema de racisme exclusivament són operacions perfectament dissenyades i realitzades eh, per l'aparell de l'Estat y por personas concretas que tú tampoco noisen que permanecen en la impunidad, pero que están ahí y son operaciones calculadas, no, no son acidez no son no es un grupo en manca de control, ni es la manifestación de una violencia que está presente en la sociedad en forma de racismo, no. También, pero no. Pero bueno, contestando a la teva pregunta y sí si es la cosa, nosotros tenim més protecció, diria, en principi, que és Bueno, en principi i al final, la mostra és que eh, hi ha líderes que, que siguen estan amenaçant morts, eh, desapareixen i tal i nosaltres, soltres, doncs, mal que bé, doncs ahí continuem, no? Mm -hmm. mm. Molt bé. Podríem fer una petita pausa ara, si et sembla ah, bé, Farnugui, sí. Posem una mica de música i continuem tot seguit per comentar més coses sobre aquest acompanyament, aquestes brigades internacionals de pau. Ones de pau, a contrabanda FMA. que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge i I com m'agradaria d'acinyar-me en ordre enllà on diuen que la gent és neta, inobla, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. a la congregació els germans diria desaprovant com l'ocell que deixa el niu així l'home que abandona el seu indret mentre jo ja ben lluny em riuria de la llei i de l'an i gasavisa d'aquest meu aari pobl d'aquest meu a pobl. i el meu sol i em quedaré aquí fins a la mort car sóc també molt covard i salvat i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra bruta trista dissortada pàtria Continuem a contrabanda, això és Zones de Pau, i avui ens acompanya el Fermí Rodrigo, que és ex voluntari de Brigades Internacionals de Pau i que actualment integra el grup de suport de Catalunya d'aquestes brigades, conegudes com PBI, aquí a, en espanyol, Brigades Internacionals de Pau, eh, Peace Brigades International. Ho bé? Sí. PBI. Sí. Tornem una mica a enllaçar el que dèiem abans, per, per continuar amb, amb casos concrets, l'última feina que has fet ha sigut a Guatemala, per mi, i allà és un país que no hi ha guerra, però com no ens cansem de dir, aquí al programa Ones de Pau, l'absència de guerra no vol dir que hi hagi pau, uh -huh. i la violència estructural i la violència de tots tipus doncs segueix molt present, malauradament, en aquest país com en molts d'altres. Uh -huh. Explique'ns com veus tu la feina que es pot fer en un país on s'ha acabat la guerra on hi ha uns acords de pau però on la violència continua Bueno jo crec que en el, en el tema dels països en conflicte, en guerra que després han passat a través d'acords de, uh, de pau eh, bueno, a partir de, del posicionament dels Units al, al final del, dels 70 no? la necessitat que tenien de netellar el, el, el pati trasè que deia el, el Reagan no? bueno, doncs, això va donar peu al desenvolupament d'acords de pau això en cada cas, almenys en, en, a Guatemala no va suposar el final de la guerra eh? perquè no va arribar la pau ni va arribar la justícia no? però immediatament la comunitat internacional Mantendré que havia passat a una situació de postconflicte. Eh? És igual si els acords de eh, pau realitzaven o no. Eh? De fet, la comunitat internacional ha ficat milers i milers d'euros a Guatemala i l'Estat sigue igual que estava. És a dir el 98% vuit per d'impunitat eh? o sigui un país de justícia que no funciona, eh? cost clandestins grupos paramilitares, eh? Ahí van crear la TFC, la Comisión Internacional para la Investigación de los, de los cuerpos ilegales que preside un un magistrado español, Alcastresana, que porta un anillo y una no ferre perquè no pot fer res. Explica'ns la valoració, perquè fa poc van... fa dues setmanes van passar una conferència que va fer el senyor Castressan. Quina valoració fas d'aquesta comissió, però tampoc ens allarguem molt, perquè ja sabem no, no, no. que és, és una feina no, la, molt no. diplomàtica. Bueno, la, la, la valoració és que, és que és aquesta, és que l'estat guatemalent és el mateix estat que l'any 76, que l'any 82, l'any del, del genocidi. Fins i tot que... A partir dels governs civils, a partir del 86, Vinicio Cerezo, etc. És a dir, l'exèrcit guatemalènic segueix tenent propietat, les que van repartir-se la dècada dels 70, han fet acords amb empreses grans multinacionals però també nacionals i estan dedicant a realitzar els plans que van a imposar l'any 76. És a dir, l'espòlio dels recursos naturals, mineria, privatització de l'aigua, megafinques per produir palma, canya, etc, per etanol o agrocombustibles que necessiten aquí eh, i tal, i que deixen sense menjar a la majoria de la població i sobretot sense terra i qui té alguna de terra sense certesa jurídica. És a dir, que els pobles indígenes... Es queden sense terra, sense territori ja més a més estan sent forçat al desplaçament massiu. Això qui lo provoca? Lo provoca a tothom, nosaltres també. He a dir, allí està Unió Fenosa, està Telefònica, està Ibedrola, està L'EcNor, està tothom allà, allà, a tot arreu. Eh? I aquests programes el que estan fent és la, a les poblacions i generant la mateixa violència de sempre perquè mai s'ha detallat, no?, Sí que Aquesta és una mica la situació i jo crec que ja que passa un moment de denúncia de que un altre món eh, no, no solament és possible sinó que, que és imprescindible. O sigui, no és possible seguir espoliant eh, salvo que fa que eh, viure en un sistema que, que, que mata mata la naturalesa i mata les persones que, que sobren no? o que li sobran en el negoci doncs és una situació jo crec que aquí estem treballant bastant a l'agència catalana i en altra gent a aquest nivell de convèncer les de que l'orientació de la cooperació ha de ser una altra aquest és el, el tema i que no la cooperació no està per enfortir el que ja està fort als estats i a les a les oligarquies i a les multinacionals sinó per enfortir a, a la població i això suposa una reorientació total i una crítica a la feina i, i, i a com estan treballant les multinacionals en aquests països. Clar, amb, amb aquest escenari diguéssim d'acció on es troba el voluntari que fa de Brigada Internacional de Pau poc més que la difusió d'aquesta realitat, d'aquesta futura realitat, doncs pot fer, no? La hidroelèctrica, per exemple, no la pararà, el voluntari. El voluntari no, però, però la gent sí. I si s'han fet més de 50 consultes comunitàries on el 90% de la població s'ha expressat en un no a esa mina concreta o al que sigui, doncs això ho ha de conèixer la comunitat internacional i ha d'exigir als seus governs que aquel projecte, que aquel tal que volen muntar allà no ho muntin que sigui de clar en aquest sentit, nosaltres estem pensant hem donat voltes al tema de l'acompanyament de l'acompanyament internacional és de dir ahir entra no nosaltres que som una organització de drets humans sinó el que es presenta com a acompanyament, les ONGs que fan projectes eh, no solament el diner oficial de cooperació estat-estat sinó també a través de les convocatòries públiques els diners eh, que fan en projectes les ONGs i nosaltres també pensem que això ha de canviar en el sentit de que un bon acompanyament polític eh, d'estar a la gent. Què vol dir això? Vol dir que hi ha que informar a la comunitat internacional de el que està passant. Eh? Hi ha que informar també autocríticament dels errors que la pròpia ONG comete a l'hora d'implementar els projectes. sobretot a l'hora de crear a través d'aquests projectes nous us a les comunitats, que divideixen, eh, que fragmenten i que són la font de corrupció d'una petita minoria dintre de la comunitat, eh, mentre que la resta. Perquè jo deia abans, no estan en posconflictes, és veritat, la guerra ha acabat, però els victimaris i les víctimes viuen a la mateixa població las patrullas de autodefensa civil ahora es digo en comités cívicos Pero es lo mateis, es la mateisa gent dirigida por la mateisa gent, es decir, por el comisionado militar, que es un señor de paisaje eh, que es de la G2 y que pasa información y es el enlace de, del ejército de los seus intereses a la zona. Entonces, eso es muy importante. Es verdad que el FET de que el, el nuevo presidente de, de guatemala es presente y fuese así rebut por la comunidad internacional como socialdemócrata eh, nos ha hecho las, las magnetas para que la matéis ayer la ser y la oligarquía tal y el matz que es empresario no dos sigan la matriz dinámica yo creo que soy ya que denunciarlo y i desafortunadament hi ha manca d'informació d'aquests països, en concret de Guatemala, que diguin la veritat de del que està passant, que és l'enterrament de la memòria, de la història i de tot això. Ara mateix l'exèrcit s'havia compromès a entregar quatre arxius militars de la dècada dels 70-80, no? doncs quan va entregar el 25 de febrer, el dia de la dignificació de les víctimes, doncs va dir que dos d'ells, que havia dit que els tenia, que no els tenia i que no els podia entregar. No? De lo poco que ha entregat, que han sigut dos documents, no? quina curiositat que els dos documents que no ha entregat la xarxa i que diu que no té, són els que despleguen les operacions militars de l'any 82, en què va realitzar-se el genocid. Val, el, el Fermins està explicant un, un exemple flagrant de la impunitat amb aquests arxius militars que haurien de suposar que significarien una prova definitiva per poder doncs, jutjar... El... Perquè hi ha justícia, hi justícia, justícia i, i, i reparació, però no pot haver reparació ni, ni perdó si no hi ha justícia i està pendent a Guatemala. Molt bé, aquí ha unes de Pau, més enllà de, del meu compromís personal amb, amb aquest país i amb, i amb la seva gent, també té, té una explicació que potser no l'hem fet fins ara, però que aprofito per fer-la ràpidament, i és que a Espanya s'està portant a terme, hi ha un procés judicial pel genocidi que va haver-hi a Guatemala als anys 80, hi ha la Fundació Riberta Menchú, hi ha l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, hi han diferents associacions que estan sent doncs, aquesta denúncia com a part acusant, i, i està acceptada doncs, pels tribunals espanyols. Per tant, hi ha una relació molt directa entre Guatemala i Espanya en aquest procés judicial, més enllà de la relació històrica que qui més qui menys la sap doncs, de, del colonialisme. Aleshores, aprofitem, fer- mi que tu estàs treballant sobre el terreny, que has parlat amb grups que acompanyen a víctimes. Digue'ns quina és eh, la sensació, quines informacions teniu sobre aquest procés. Bon bueno, El procés eh, ha anat bé, ha vingut... Eh diverses tàndards de testigos, o i de les comunitats. I a l'Audiència Nacional la causa la porta el jutge Santiago Pedrà i està en fase d'instrucció. En realitat, quan hagués alguna novetat, sobretot a Guatemala, doncs podria obrir-se fins i tot el judici definitiu per julgar als culpables, que tothom saben qui som però que allà resisteixen a, a, a que vinguin. Bé, en fin, tot això que ja... Eh, això sí que ha informat alguna vegada la premsa. Bé, a mi respecta al tema, dues coses. Una, una frase que deia un dels companys indígenes, Xil eh, en una de les vingudes a Madrid, i va dir claramente als seus companys y companyes el advocats y el magistrat va dir clara nosotros no creen en aquesta justicia ¿eh? pero a guatemala tampoco hi ha justicia y hem de recurrir alguna gent a pesar de que no creyen aquí está la causa para que para que acabe surtint la, la veritat si no es aquí será en un altre lloc y si no tornará a guatemala pero la justicia es de fet el govern, la justícia belga, acaba d'obrir el mateix procés a, a Bèlgica. Ho veurem també, és una altra possibilitat. Un altre motiu pel qual ens interessa donar a conèixer la realitat de Guatemala és perquè té molts paral·lelismes amb, amb la realitat històrica d'Espanya. Mm. La impunitat a Espanya, segons com, és més gran que la de Guatemala. L'any 78 es fa la llei d'amnistia i aquí no hi ha culpables de nada mm i tot el món no salva. Clar que va sortir molta gent de la presó, que era innocent, però els culpables també es van salvar. Per tant, aquesta, aquesta llei d'amnistia, que la podíem tocar un altre dia i que en parlarem aquí a, a, al programa Ones de Pau, és un referent d'una impunitat que potser s'ha exportat a altres països o que, o que com a mínim és una referència pels països latinoamericans. També ens interessa la realitat de Guatemala, com ens explicava la setmana passada la Maria, la la dona sociolingüista que va venir a contrabanda parlar-nos d'altres coses, de la dona a Guatemala doncs és perquè les exhumacions, per exemple que s'han fet i s'estan fent a Guatemala també és un exercici de recuperació de la memòria històrica paral·lel al que s'està fent i s'ha de fer encara a Espanya per tant, ja ha... aquestes dues coses són molt clares de, de que tenen un punt comú important Aleshores, com podem explicar que la justícia espanyola també s'ha de fer i que no estem aquí parlant d'un tercer món per parlar dels pobres, les pobres persones del tercer món, sinó que ho fem realment per, per poder entendre'ns a nosaltres mateixos i per poder doncs, retroalimentar aquesta justícia internacional. Jo, jo crec que hi ha, hi ha més similituds en els processos històrics, però aquest és clau, el tema de la recuperació de la memòria. Jo crec que Bueno, de fet, les organitzacions d'aquí, de, de memòria, estan en relació amb les de allà. Eh? O sigui que quan van venir la gent d'Iniciativa de Memòria Històrica, que està molt present en el tema de recuperar, reconstruir col·lectivament la memòria, des de lo individual a lo col·lectiu i tal, però no per, simplement per demanar justícia, sinó perquè d'ahir surten les eines per afrontar les noves resistències cara a les noves agressions. Aquest mecanisme que ells estan treballant molt profundament i, i molt col·lectivament jo crec que és un exemple de coses que aquí podrien també avançar una mica més. Però a més a més hi ha un paral·lelisme, una similitud en una altra cosa que és més perillosa i és el que es va dir aquí la transició i allí encara diuen que estan en transició no? eh, aquí es va concretar en una no depuració dels cops policials eh, de l'exèrcit, de l'aparell de justícia, etc. Eh, exactament igual que allà eh, aquí es va concretar en unes pactes d'integració eh, social, en una pau social que es va concretar en els pactes de la Moncloa, mm? després d'un acord entre les diferents forces econòmiques. Eh? Doncs això s'està donant ara a Guatemala. És a dir, hi ha un pacte, hi ha un factor econòmic, eh? Eh, oligarquia, exercicis multinacionals, eh, nacionals i internacionals, aquest pacte ja està fet, eh? s'està a punt de fer el pacte diríem rural eh, que és tota la llei i modificació del Ministeri d'Agricultura la llei que de, de Desarrollo Rural Integral eh, on la empresa serà la que organitza les comunitats al voltant de la empresa eh, girarà tot i eh, eh, el pacte amb la societat a través de l'arxiu històric i una relectura diríem, de la història de Guatemala com que el passat, passat, i ja està. Ja està. Doncs això també és eh, similar a el que va passar aquí. Va passar, però encara està pendent, perquè, clar, el, la reforma pot fer, pot posar terra sobre les coses, però es eh, morts sempre terminen parlant, no? a través dels vius que simplement es neguen a, a oblidar. De pau, arroba, Hauríem d'anar acabant, mm. estem parlant amb en Fermín Rodrigo, que és voluntari de Brigades Internacionals de Pau, l'acompanyament internacional de PBI, i actualment aquesta organització treballa a Guatemala, Mèxic, Colòmbia, Nepal i Indonèsia. Ha treballat a altres països, però actualment es centra en aquests cinc països. I comenta ens Fermín, eh, alguna cosa també més, ja no tant de la situació doncs, històrica i actual de, del conflicte a Guatemala, amb aquests paral·lelismes a Espanya, com vèiem, si no hi ha ja alguna cosa de l'associació, d'alguna notícia que ens vulguis comentar? Bé, bueno, el que, que volia dir, en tot cas, és es que nosaltres aquí, Brigades Interessades de Pau de Catalunya, estem oberts a reunint cada 15 dies o així, i estem oberts a l'aportació i col·laboració de, de tothom. La nostra feina fonamental és difondre la situació dels drets humans en aquests països, eh, buscar nous i noves voluntàries que vulguin anar algun d'aquests projectes i tot el tema de la xarxa de, de suport no?, i d'emergència per a casos en què ja s'hagin donat o es preveu que poden donar-se situacions d'amenaces bueno, o de mort o, o així. També, lògicament, trobar doncs, suport econòmic per als projectes, però bueno, la línia de drets humans és una línia que mai està suficientment desenvolupada a nivell d'institucions sí, a nivell de paraules, però després a nivell de convocatòries i això però bueno, hi estem, no és un tema fonamentalment econòmic sinó de consciència política de que eh, hi ha un sol món i de, que, i de que hi ha que canviar les coses és a dir, que, que hi ha que canviar el sistema, perquè ahir ahi mateix vaig, bueno és una anècdota, però ahir vaig llegir a un, un diari, un periódico una noticia que deia que los precios estaban bajando amenazadoramente eh, y que podían portar a una deflación es decir, los precios bajan porque por una parte el poder adquisitivo de la gente baja con la crisis, la tur, la precariedad, etc. pero también porque consumir lo imprescindible ¿no? y eso fa que los precios aún disminuyen más Eh, eso por portar una deflación que sería el caos para el sistema y claro, la gente hizo eso eh, traía la conclusión a ah, el sistema no está per la que la gente venga y el sistema no está por la ecología por el consumo responsable por el consumir menos etcétera porque si estiré por eso simplemente el sistema es destruiría no doncs jo crec que aquest és el camí precisament, el camí de la solidaritat i, i el camí de fer un, de ja, una realitat nova, comunitària i també personal a través d'aquests compromisos solidaris que donen una experiència, donen vida a la gent que, que ho fa. Per això animo a tothom a que ens acompanyi, a nosaltres ho altra gent, això és el mateix, el cas és viatjar, conèixer i donar-se als demás. Doncs moltíssimes gràcies per mi, Rodrigo, per acompanyar-nos a Contrabanda FM o per venir a parlar al programa Unes de Pau. Molt bé, gràcies a vosaltres i sempre a la vostra disposició. Gràcies. I abans d'acabar, un apunt per a tothom que pugui estar interessat en les brigades d'acompanyament internacional. El proper dimecres, 18 de març, hi haurà una reunió informativa de les brigades d'acompanyament solidari amb l'Associació d'Amistat, amb el poble de Guatemala. La reunió es farà a la Casa de la Solidaritat del barri del Raval a les 7 mitja de la tarda. Aquest dimecres 18 de març a la Casa de la Solidaritat. Acabem ara sí el programa Dones de Pau i tornem el proper diumenge amb un programa especial sobre la campanya No a l OTAN, No a la Guerra. Sí.